Ero bi ibareko erroer baten itxura emanan haidiotela garazi baionako treinari e jandu matuberzek. Eskualdeak, euskal Elkargoak, Mugikortasun sindikatuak eta esentzeefak ordutegi berri plazaratu dute eta benutik goiti martxan jarriko da. Lab-CGT eta Sudrai sindikatu ekzioten, ordutegi berri hortan laneko joan jineko orenako nargarriak zirela goizeko bederatziak aintzin eta aratsaldeko lau ondatik goiti. atik egunaz, biten ore horien artean, Pariseko AHT abiadura hondiko treinaren hartzeko hiru loturetaik ke bi kentzen zituztela. Eta eskualdeko trainek etzutela bizirik irautenal, AHT-rik gabe ere geitzen zuten, oa gara ulertzen du Mathieu Bergek. C'est vrai que peut-être l'antrek que nous on a eu avec... Legia da, moui sindikatuarekin pentsatu duguna dela hiriko frekuentzia emaitia treinuni. Hautu hau zit, aiendek hartzeko gisan. Pour aller ensuite, cherché le trambus. Faux savoir que pour programme de train... Deakin berda, treinen programatzeko urte bat eta erdi edo bi urte lehenago apairatu behar dela. Uste dut aldarikapen horiek entzunak izanen direla ez bimilata ogoiko, en ez entzef mugikortasuna jada programatzen ari baita, zaila izanen daldatzeko horrein. Hatik urteko zerbitzoa denez, interesantea iduritzen zait oha kondutan hartzea, ondoko urter begira. De e si Eskualeko kontseilariak garazi baionako linai doakionez, tenore eskaintzaren kalitatia hobetuko dela errandu bai garazirat joan behar duten ikasle entzat, baita ere garaztak langile entzat bai joan jinen egiteko.